La nina més moderna, la nina que tot un vol la nina més bonica, Barbie, ha sortit a la venda aquest mateix matí a totes les centres especialitzats en joguines, a un preu s'equipa només els 59,99 euros. La nina porta com a complements un armari ple de roba, un cotxe descapotable, un gosset, un gatet i per acabar de rematar l'oferta també incorpora efectes sonors i lluminosos. No deixis que els teus fills juguin amb els amics, que juguin amb Barbie. Oferta vàlida fins al 31 del 12 del 2009.